Arra gondoltam, hogy az elején kéne kezdeni robikánál. Mert a pszichológia szerint mindennek a gyökere az első kilenc évben eldől. Tehát, hogy emlékszel a gyermek korodra, apádra, anyádra? Emlékszel le vagy. Igen, nem. Hogy Ugye édesanyám az most halt meg 74 évesen a. Miután kijöttem, pont másnap esett, vagy aznap esett ágynak, és én ápoltam. Tehát abszolút a, a, a hozzáteszem, az utolsó 8 hónapban volt a legjobb a kapcsolatunk. Egy teljesen egyszerű kereskedő családból származom. Édesapám a és édesanyám is, mind a ketten kereskedelemben dolgoztak, kereskedelmi vénával rendelkeztek keres, kereskedők. Kiemelt német tagozatos általános iskolába jártam. Ennyi. De több nyelven beszélsz, és Gimnáziumba is jártál, és szerintem probléma nélkül leérettségizhettél volna, de nem érdekelt? Vagy nem gondoltad, hogy nem fogsz tovább... Szakközépiskolába jártam, én is bármelyik egyetemre mehettem volna. Ezt Szakközépiskolába jártam, a kor egyik legjobb járba, pont itt a másik oldalon, a Berkes Ferenc kereskedelmi szakközépiskolába, harmadik osztály mm, első harmadába hagytam ott. Miért? Elmentem Németországban, mert adódott egy lehetőségem, és mindig volt ilyen kalandvágy bennünk. Uh -huh. Ennyi igazából. Jó beszéltem Némető, Németországban adódott egy lehetőség. Még nagyon fiatal voltam, és úgy döntöttem, hogy elmegyek. Apukám azt mondta, hogy ha nem engedel, és kudarcra fullod az életem, akkor egész életében őt hibáztatom. Ha elmegyek, akkor a felelősség most már az enyém. Nyilvánvalóan rossz a kérdés, de emiatt jutottat eszembe, hogy azért volt olyan döntés az életedben, amit mélyen megbántál? Sok. Sok? Sok. Ez annyit jelent, hogy mindig utólag megvizsgálod a dolgokat, és azt gondolod, hogy ez jó, vagy rossz. Majd ez későbbiekben leszértem, hogy miért kérdezem ezt? Megértettem, hogy... Ha őszintén akarok lenni, akkor inkább azt mondanám, hogy most egy 10 tíz éve, nyolc-tíz éve kezdem úgy érezni, hogy benőtt a fejem lágya. Addig úgy inkább uh -huh. sodróttam az eseményekkel. Sok döntésemet megbántam, vannak kiemelkedően rossz döntéseim, voltak kiemelkedően rossz döntéseim, ami, ami nem érzel, érzelmi döntéseket nem bánok meg, érzelmi döntéseimet nem bánok meg, nem bántam meg, azok úgy uh -huh. alakulgatnak. Anyagi döntésben egyet bántam meg, úgy igazából az, uh -huh. az, az ami, ami kihatott egész, kihat egész életemre. Sőt, a mai napig kihat. Gondolom voltak álmaid, arra vonatkozóan, hogy milyen lesz az életed? Abszolút mindenkinek voltak álmai, meg vannak. Nagyra törők, tehát ö, mindig a nagy, valamit szerettem volna létrehozni, volt amikor sikerült. Nagy nagyon mit értsünk? Üzemet, társaságot, életmódot? Soha nem... Tehát én azt szoktam mondani, hogy ma Magyarországon nincs vállalkozói szféra, vagy legalábbis nagyon szűk, az én megítélésem szerint. Én mindig olyan álmokat építettem, kergettem, fújtam össze, ami, ami valamit meghatároz, ami jó egy térségnek, egy uh -huh. nagyobb ember tömegnek, csoportnak. Ez ezért láttad a becenétként a gazdát? Ez a gazda betezenév, ez ez egy ilyen, vagy mit jelent? Mert ö, jelentéktelen, amúgy mert nekem nincs nevem, ez csak ilyen. Ö, hát így szerepel bizonyos iratokban csak Igen, mert a, a, az a, a, a szegmens, az így szólított, uh -huh. de nem csak engem hozzáteszem, tehát a, a túl, túlmutatnánk egy kicsit a a... a megyén? Nem <gül> a megyén, hanem hogy kicsit túlmutatnánk azonnal szférán, köszönöm szépen. Tehát egy a, a kicsit túlmutattunk volna azonnal szférán, ami... ami a lehallgatásokban szerepel, akkor nem csak én vagyok a gazdám. Tehát ez ilyen buta, szi gazdám, szia uh -huh. Tehát ezek egy ilyen abszolút ö, nevetséges, vicces, egymás közti ilyen muszkuláris marhaság. Uh -huh. Tehát nincs jelentősége. Nincs jelentősége. Nincs jelentősége, nem, nekem nincs bec uh -huh. Az nyilvánvaló, hogy Állandóan döntenet kellett arra vonatkozóan, hogy milyen megoldást válasz akár a saját vagy mások életében. Így van. Ö, az erőszak elkerülése az a legnehezebb, nem? Vagy nem, vagy nem tudom. Ez talán a világ egyik legnehezebb kérdése. <gül> Azért hogy neki. Ez a világ egyik legnehezebb kérdése. Ö, Személy szerint mindig, minden körülmények között az erőszak ellen vagyok. Uh -huh. Személy szerint mindig az erőszak elkerülése mellett vagyok. Ö, néha már túlságosan is. Még a makaregai pofonba se hiszek erről, hogy a fiam tudna mesélni. Abszolút nem ö, szeretem, és bizonyos vagyok, egész életemet úgy éltem, hogy az erőszakot elutasítom. Uh -huh. ö, pedig sokkal nagyobb a, az erőszaknak a tanító hatása. Idézhetnénk sok ö, vallási könyvet, többet ér egy karcsapás, mint tízezer szó, írja az iszlám. Abszolút így van. Sokkal célra vezetőbb, drasztikusabb, egyszerűbb, és az a lebutult emberi agynak a. Azt gondolom, hogy az az egyetlen uh, helyes döntése. Én, az én döntéseimet sajnos én érzelmi alapon hozom meg. Uh -huh. De ez mit jelent? Szimpátia, antipátia? Antipátiát hát a... azt általában legyőzöm, mert megmagyaráztam önmagamnak, hogy csak jó lesz ő. Ö, döntéseket szoktam hozni. Egy, Egyedül hozod? Abszolút mindent. Uh -huh. Abszolút. A döntést csak egyedül hozok, sajnos nekem kosa a uh -huh. Csillag, igen. Lehet benne hinni, nem hinni, de én kos vagyok, uh -huh. feljel a falnak, a döntéseimet én hozom, a célt én látom, buldog módjára megyek a célon fele, és az eszközökbe, az erőszakon kívül majdnem mindent alkalmazok. Uh -huh. Jó, de mondjuk azért el tudom képzelni az erőszaknak rengeteg formájában, hogy nem lehet kihagyni az erőszakot. Tehát mit tudom, nem mi. is kell. Jó, jó, csak mondom, hogy. Ö... Ezt nemrég tanultam meg, amúgy hozzá szemt, Abszolút. Ha a Tarantino filmet forgatnánk, akkor azt mondom, hogy te vagy Mr. Wolf a probléma megoldó. E a, következ... ez? a következő. A e következő. Tudom-e szeretném, vagy tudom-e erről elmondani. Rengeteg ember fordult hozzám a saját problémájával. Rengeteg. Több, több száz, rengeteg. Mindenféle probléma. Mindenféle probléma. Az, az, az minél nagyobb, annál jobb. Az az uh -huh. én magzat Azt uh -huh. szeretem. A probléma, mint említettem a, a tisztelet a kivételnek természetesen, nagyon egyszerű. A mentalitásunkból fakadóan, a magyar mentalitásunkból fakadóan írtózatos mennyiségű problémával találod magad szembe. A saját problémádat, de soha nem fogod tudni megoldani. Uh -huh. Azért, mert benne van a problémában, és nem látja a megoldást, vagy miért? A, a magyar vagy a rendszer ilyen. Is is, de elsősorban a magyar gondolkodásnak az alapja az enyém. Ez, a leg, ez egy, ugye, ilyen, ilyen szó nincs, alkottunk egyet, a zenyém, az ego. Tehát te föl, minden, én azt szoktam mondani, hogy minden garázsba indult vállalkozás, az a garázsba fog kikötni. A vállalkozás struktúrája, növekedése sokkal nagyobb, uh -huh. mint a tulajdonosi gondolkodásmód növekedése. Uh -huh. Ő elhiszi, hogy a zenyém. Én vagyok, én alkottam. Amikor rájön arra, és elér egy ponton, hogy már becsapták, lehúzták, megvezették. Azt látod rajta a személyen, amikor találkozol vele, hogy hol tart az fejlődésben. Az alapkérdésem mindig az, hozzám mindig akkor jutottak el az emberek, amikor már túl vannak tíz csalódáson. Uh -huh. a, az én megítélésem szerint egy vállalkozást, egy, egy lehetőséget, az nem olyan sok pont van, ahol el tudsz bukni. Az első számú, amin el tudsz bukni, az a tanácsadód. Uh -huh. És ez lehet, jogi képviselő, barát, uh -huh. családtag, etc., etc. Szerintem az az egyik legklasszikusabb és legnehezebb, a másik a könyvelő, és sorolhatnám tovább. Nem. A probléma az mindig... Tehát nincs ember probléma nélkül. Mindenkinek van. Mennyire eskalálódott a probléma körül és mennyire látod be, hogy problémába vagy, Sajnos hozzám mindig olyankor fordultak, amikor már túljutottunk a... Veszed fejszennyele? Nem látok olyat. Ja, hogy te nem látsz, de akkor keresnek meg, amikor már a dolog reménytelen. Abszolút. Abszolút. Abszolút. És akkor eljönnek a fázisok. Most le tudom írni az összes fázist. Milyen El tudom mondani. Vannak, Szia, segíts, könyörgöm, szeretlek, csak te vagy bármit megteszek, úristen, nagyon-nagyon nagy isten vagy. Én, nem tudom, az föltönte valakinek, hogy én pénzből élek. Nem önmagamnak, én, én alapjaiban végül a pénzt. Tényleg amúgy. De ahhoz, hogy a te tudom, kurva problémád vagy. nincs is olyan sok. Most nincs. Tudom, azért. <gül> Volt, Volt tudom, meg jaj, lesz is, jaj, de jaj, most okay, nincs. Jaj. Az alapprobléma a következő. A magyar, az így gondolkozik, Aztán, lehet, hogy a többi nemzet is így gondolkozik, nem tudom, nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Minden megígér, mikor bajban van. Mert annyira csapkodják a kudarcok, a problémák, ugye a dominodémicon, mindent körülötted, akkor Isten vagy. Akkor nem tud elképzelni rendesebb, jobb és szebb embert, mint én. Uh -huh. A második fázisa. Te szóba fejezik ki, vagy pénzben. Hát szóval a következő. Is? A következő. Nagyon érdekes, hogy mikor bemegy valaki egy nagyon exkluzív, jóhírű ügyvédirodába, ott hagy x sok-sok-sok-sok millió-tízmillió forintot, és nem jutnak A pontból a B pontig, uh -huh. csak jönnek a hülyeségek, a tisztelt a kivételnek, tehát még egy mondom, de az de előfordul a... ez, Igen. ugye? Igen. <hül> és én nem az ügyvédek ellen beszélek, hanem ők jogi szempontból nézik, csűrik, csavarják, próbálják meg azokat a szegmenseket megtalálni, ahol az ügy menthető, de nem mindig a BTK-ban, meg a BL-ben van a megoldás. Uh -huh. Ettől a másodperctől kezdve, ők általuk ö, költségként elvitt összegek, könyvelők, tanácsadók, van rengeteg. Annak az összes kudarca az rám hárul, uh -huh. igaz? Az összes hát igen, kudarca, mert, az mert mindig az épp aktuális utolsó, Most. sajnos én vagyok mindig az utolsó láncem, amikor eljutnak hozzá a takarító a probléma a megoldó ember, nem? Mindannak mondta anyag. magát, bocsánat, mindenki. Ja, mindenki annak azt a szerepkörbe tetszelget. csak nem jutottunk el a pontból B pontig, ugye? Aha. Akkor. A második fázis. Igen. Tehát az első fázis az Isten vagy, Isten, szeretlek, te, Úristen. A második fázis a vállalkozónak. Ö, amikor beenged az életterébe... Uh -huh. De a szó szerint is bemész a... Igen. Kénytelen vagyok, uh -huh. mert az utcán kívülről nem tudok bekiabálni. Uh -huh. Te beenged az életterébe, az ő általa felépített gazdasági társaság, uh -huh. gyár, blablabla, bla, bla, bla, uh -huh. bla, bla, bla, helyszínére. Én másképp látom azt a problémát, Mm -hmm. amit ő, ő fölépítette 35 évig. El tudja fogadni azt, hogy te másként látod? Abban a pillanatban igen, Hogy ne a bajban természetes. Akkor igen. Imád, szeret és azt mondja, hogy csak te vagy. És később? Elkezdődik a munka a hálára, folyamat. Hálára gondolok, hogy a hálátlanság. Elkezdődik a munka folyamat. elkezdődnek a problémáknak a analitikája, felhívom azt, akivel baja van, beszélek vele, minden körülmények között az egyességekre törekszem, oldjuk meg, ne vitatkozzunk, gyere ide, menj oda, etc., etc. Amikor ő kezdi látni, hogy az ő általa rettegett probléma, az egy kezelhető dolog, és szia, és de örülök, hogy újra látnak, és ígyunk egy kávét, és igen, tartozunk, de megoldjuk, és tehát kezd kialakulni egy... Pozitív kép. Igen, jövőkép, igen. Egy abszolút pozitív jövő, jövőkép, ami végig tudunk menni, tartható, belátható, mm -hmm. etc., etc., etc. akkor elkezdődik az, az a, elkezdődik az a felvonás, hogy már nem ideges a tulajdonos, már egy picit nyugodtabb, És, a következő és ez egy nagyon vékony határmestgyű, amikor már elj eljutunk addig a poltig, hogy én már fölösleges vagyok őszerinten. Uh -huh. Tehát ez megoldódott, ettől rettegtünk, miért nem uh -huh. mondták, hogy ez csak ennyi. Úristen, hozott a Robert két szakértőt, megbeszéltük, hát ez tényleg csak ennyi lenne, csak kezd tisztulni a kép. Na onnantól kezdve én egy szar szemét ember vagyok, aki, az ő általa felépített, ami még három hónap ezelőtt nem volt, uh -huh. tehát az már régen nem az övé volt, a zenyém az csak egy illúzió igen, volt. Igen, igen, igen. A szakértők, a mi jogi ügyvédi barátaink, a mi, mi szakértőink, a mi, mi hozzáértő embereink, akiket én mindet odavittem, bemutattam, és a problémát egyenesbe hozták, ettől a másodpercről kezdve, hogy egy igen, kép hogyan, degra Milyen formában degradálják a korábbi segítségedet? Nem hívnak föl, nem üzennek... Nem fizetnek, ugyan már ezért én nem fizetek, én is így csináltam volna, az én ügyvédem is ezt mondta, a Jóska is ezt tanácsolta. Ekkor mit lehet tenni? Semmit, abszolút. Abszolút. Tehát erről tudnék mesélni, meg fogok is a, a későbbiekbe, hogy hány cég, mekkora milliárdokkal, hogy épült föl, hogy maradt fönt, és nem, nem kezeli a telefonomat. Azt is megértem, mert sok vita van. Hogy birodász a... lelkére földolgozni, én állati idős lennék. Kiabálnék vele, hogy figyelj, az egy jöttél hozzám. Ö, az a baj, hogy ha megnézed, akkor ez következőképpen működik. Amikor szükség van rád, és úgy érzik, hogy nincs megoldás, Igen. imádnak. Igen. Én ezt megjártam húsz éve. Én ebbe élek. Én el tudom mondani, hogy melyik pillanatban, melyik probléma megoldása után fog az ember, és az egoja győzni. Igen. Utána már nem akar pénzt adni, te becsaptál engem, Úristen, ez nem így van. A, azért tegyük föl, hogy ö, ennek az egész ö, műveletnek van egy... köbbe hány százalikáról beszélünk a megrendelők, hívjuk megrendelőnek? Száz. Igen. Százból száz. De ez olyan, mintha a józan értelem hiánya. Vagy a múlóság, vagy, vagy mi áll a dolog mögött? Ego. És ennyire az ego... Tehát én elönke... a te személy. Don, Don, elküldelek a picsába, Igen. és elmondom, hogy mi a helyes. Igen. A szeretődnek, a titkárnőnek, és mindenkinek. A Józsinak, akivel együtt dolgozol 32 éve, ő lop, te nem látod, én másnap. Uh -huh. Ezekből kialakul egy konfliktus helyzet előbb-utóbb. És az idő elteltével, ahogy tisztul az ég, az, hogy mondják ezt? A világ, a világ legfeleslegesebb dolga az esernyő eső után. Mm. Nem kell. Felesleges. Cipeljük. Ennyi. Tehát ahogy egy tiszta eget látnak abban a másodban, vagy kezdik látni, még nincs is igazából. A... Azért tegyük hozzá azt az apróságot is, hogy áldozatokkal jár a, a probléma megoldása. Hát ezért te összehúztál húsz év alatt egy rakás problémát, annak a teljes megoldás, vagy ledarabolunk valamit a cégből, vagy eladunk, vagy uh -huh. átütemezünk, vagy átforgatunk, vagy elengedünk, ezt ők nem úgy veszik, hogy nyertem. Van egy, konkrétizálunk is majd később. Mondja egyet, mert az nézők jobban is Mondok egy abszolút konkrét példát, Eljön hozzám kettő úr, és azt mondja, hogy nagyon-nagyon nagy szükségem van a segítségemre. Most az egyszer vigyem be őket egy takarékszövetkezetbe, mert van 12 millió forint adósságuk, de nem áll velük a bank szóba. Uh -huh. Ennek a takarékszövetkezetnek a vezetője egy nagyon-nagyon intelligens, becsületes jó ember, nagyon jó barátom. Uh -huh. Reggel bemegyek hozzá a két úrral, két vállalkozóval. 84 millióval tartoznak, amiről ők ő nem tudtak. Mert a harmadik testvér ennyit fedt föl az ő tudtuk nélkül, semmi nincs fizetve, etc., et, et, et. És akkor elkezdünk könyörögni, hogy légy segíts. Jó, segítek. Segítek úgy, hogy 940 millió forint adósságot úgy tudtam összeszedni, hogy az ő telefonjukat én, vagy az én titkárnőim vették föl. Uh -huh. Megvan? Meg, értem, igen. Tehát te azt hiszed, hogy minden holiday, de 940 millióval tartoznak. Uh -huh. Abból 900 millió adósságot visszafizettettem a céggel. Uh -huh. Az egyik magnak felajánlottam, uh, viszleasingeltem, mindent jogtisztán megcsináltam. Uh -huh. Minden vállalkozónak megmaradt a saját háza. Uh -huh. Értem, nem éltem? csak hogy mi a vége. A személy autója a nyaralója és a szaros élete, oké? Okay? Értem, igen. De semmi nem maradt. A vagyoni értéke a cégnek, az 283 millió forint volt. Igen. Az adóssága negy, 940, amiből 900 ki Munkával letudtuk, mm -hmm. átadtuk, igen, igen, átraktuk, igen. viszleasing, el. egy másfél éves munka. Te véleményed szerint én az ő szemükben milyen ember vagyok? A, értem, hogy szarember vagy, csak nem értem a hála. É, nem értem, hogy szarember vagyok a szemükben, persze, Jó, de, nem kérdés. De miért, miért nincs a, a hála, a, a Mert fukarság a tála, vagy a mohósága az annak, A hogy... hála az egy, nem egy tanul dolog. Az, ö, bocsánat, az nem egy ösztönösen velünk született. hanem egy tanult, tanult. tanult, bocsánat, igen. Ne várj hálát! Soha! Akkor azt mondhatnám, hogy rosszul döntöttél, amikor erre a pályára <gül> kerültél, a... büntetés kapsz, de köszönetet nem, ha le, leegyszerűsítem a dolgot, nem? Ö, nem szeretnék egyelőre, a későbbiekben vagy a mostani ö, problémás ügyünkből is ö, beszélni. Egy rendkívül, egy rendkívül érdekes helyzet, és nagyon sok példát tudok mondani rá. Ja, bizonyíték, a látámaszva természetesen. Más ügyekbe. Fölhív egy úr, akinek megmentettem a cégét, 12 milliárd. Háromszor, kettőször úgy hívott föl, hogy megírta a búcsúlevelet, megvette a kötelet, és felakasztja magát. Itt a vége. Uh -huh. hm. Sír. Beszédbe Esz, jutott valami konkrét? Nem, nem. Cs nem csak a csak véleményedet a... kérdezem. Igen. Ez nagyon furcsa összetevő. Kurva, kurvára nehéz meg, megérteni ezt az egészet. Voltál rossz helyzetbe, azért is adom ezt az interjút neked, a, mert megkért a barátom, b, mert megjártod azt a poklot, amit nem lehet megmagyarázni. Meg kell, nem kell, nincs jelentősége. Szarba kerültél, megtiportak, teljesen indiferens, hogy igaz vagy nem. Igen, ez Jelentéktelen dologról beszélünk, Igen. de mindenki belétörődte a cipőjét. Igen. Én ezeket megjárom többszörösen, ezért adom ezt, ezért beszélgetek veled. Nagyon egyszerű a képlet. Egy nagyon egyszerű képletet mondok neked. Ez az úr, akinek a 12 milliárdos vagyoni állományát megmentettem, becsülettel jogszerűen, még tart a perde, megnyeri. Hála. Fölhívtam, mert azt gondoltam, mikor most kijöttem, hogy egy 5-10-20 milliót azonnal küld, hogy de jó, segítettél, jó vagyok, egyenesbe jövök, mert ugye az opten nem hazudik, nem tudom, az megvan-e. Az nem egy dark web, meg kell nézni, kinek a cége hogy áll. Igen. És ilyen síró szája azt mondja, hogy hát nagyon rosszul megy, több milliárdot keresnek, indiferens. nem is ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Holott én láttam öt, ötször sírni, mikor megtámadták, különböző fél hivatalos szervek, jogosan, jogtalanú, ennek sincs jelentősége. Mindegyiket becsületesen, jogtisztán rendbe raktam. Oksi? Oké. Okay. Hála! Amikor ez az ember fel akarja akasztani magát, sírzokog, zokog, mint egy kisgyerek, térdel és fogja a nadrágod. Ez megtörtént? Ha, mi, minden ja, héten. Ja, ja. Minden héten, minden hát, hét. de, minden hét. Hét. de nem minden héten, majdnem no, mindegyik, érten. úgy nek vannak ilyen A uh, apró problémája, igen. Én azt mondom, hogy ne idegeskedj, és itt jön az én büntetőjogi problémám. Egy nagyon-nagyon érdekes képlet. A haldoklónak nem azt mondjuk, hogy figyelj, meg fogsz dögleni holnap, kezdje imádkozni és rohadj meg. És elveszük a vagyonodat és a feleségedet, majd dugja valaki. Általában nem ezt szoktuk mondani. Igen, nem. nem, nem. Legalábbis normáliség. Doktor Dr. Howson kívül, ugye? A vállalkozónak, mikor ön, öngyilkos akar lenni, sem azt mondjuk, hogy figyelj, baz meg, igazából nem látom a megoldást, mert annyi szar van körülötted, Igen. hanem azt mondjuk, mit idegeskedsz. Majd az államtitkárul aláírja, segít a politika, itt vagyunk, hónap telefonálok, de biztos, persze. Uh -huh. Aztán amikor elmennek a, ezek a varásfelhők, meg ez a föltétlen megölöm magam, uh -huh akkor leülsz vele, és azt mondod neki, hogy figyelj te marha, a szakértő megcsinálta, a jogi képviselő beadta, minden rendben lesz. Oké, okay, köszönöm, köszönöm, hogy megnyugtatták. Jogi szempontból én előtte három hétig, mikor azt mondom, hogy megoldja az állam, megoldja uh -huh. a politika, államtitkár úr segíteni fog, akkor én elkövetem, egy, egy bűncselekményt, ugye? Holott csak tartom ebbe a hülyébe a lelket. Miért nem lettél politikus? Mert a politikusok büntetlenül tehetik azt, amit akarnak. Idefele úton ezen gondolkoztam, hogy az elmúlt 30 évben jó ötletet igen, szakértői gárdát igen, de effektív segítséget. Sem politikustól, sem politikai körökhöz kapcsolható embertől soha nem kaptam. Ebbe különbözik Dél-Amerika és Magyarország? Mert Dél-Amerikában nem így van. Csak hogy egy, egy kurva érdekes, érdekes kérdés. Ha neked van egy problémád, tegyük fel a te problémára, ami megtörtént. Nyomoz a rendőrség, marhasságot, adjuk ezt az egész marhasságot. Ha neked van egy politikus barátod, egy óvodával, egy iskolával, egy nagy kérdéssel kapcsolatban, ha te ma őt megkérdezed, hogy légy segíts, ugye? Ez korrupció. Nem feltétlenül. Igen, jó, menjünk talán, Igen, Nem fog segíteni. Ígérget, megígéri, biztosan utána nézek, Ja, hogy együttműködést színlel. Csak és kizárólag. Csak a színlelés. Aha. Soha senki nem segít. De, de, de igaz, nem is kell. Nem is kell, de azt mondanám, azért kell. Mert azért az... nem kell, mert majd nekem vannak szakértőim, akit ez az állam tanítatott ki, akit ez az állam helyezett pozícióba annó, és ma már nyugdíjas, és az ő teljes tudásanyagát, mint vállalkozó, szakértő, tanácsadó, én tudom alkalmazni. Nekem ez bőven elég. Én soha nem kértem az életembe korrupciót senkitől. Egy kibaszott dolgot kérek. Az nem más, mint végezdel a munkád. Na de nem... Nincs több. Bizonyos. Nem kell több. el a munkád. A feladatot, az kidolgozza az operatőr, a szakértő, az ügyvéd, aki éppen van. Nem kell több. Ők majd összerakják. Neked csak az a dolgod, hogy becsületesen nézd át, és ha hiánypótlás van, ha bármilyen probléma van, akkor légy szíves, tájékoztas, és kiavítjuk. De akkor meg kell kérdez kérdeznem, hogy hogyan lettél a sádből, ügy harmadik számú várul, hogyha nem az ügyre vagyok kíváncsi, hanem hogy hogyan el euh, ilyen magasra, hogy így mondjam? Mert, mint a, én vagyok a harmad rendőr, nem az el, tehát még lehet, még lehet, még Igen, jó, hát itt lehet, változik, vagy. beszélni. Igen, vagy, de tisztelet, hogy lehet, lehet, lehet, Ezt lehet, lehet, lehet, lehet, lehet, lehet, lehet, lehet, ezt a, lehet, lehet, lehet, lehet, A, beszélgetést. a A schädel Völner ügy... Jó, gyerekkori barátod a Gyuri, nem? Eleve. Abszolút. jobban jó, jó. vagyunk nagyon régóta. Igen. A schädel Völner ügy egy bohóc nélkül, jelen esetben nélkülem, uh -huh. egy pártpolitikai ügy. Uh -huh. Igaz? De ha van bohóc... Egy rendszeren belüli Ö, rendszernek a hibái vagy nem hibái egy állami minisztériummal öltve. Igaz, nem igaz. Milyen? mármint már mint szerény személyemmel, amiben belevisszük azt, hogy csaló, hazudik, ö, hogy is fogalmaztak az újságírók. Tájszólással beszélő. Euh, buta tájszólással beszélő, buta euh, pénzéhes csaló, ez vagyok én, uh -huh. ennélkül, <höh> így már egy büntető, így már egy, bűnügy, uh -huh. így már egy bűnügy. Amúgy azt gondolom, hogy egy súlyosabb pártpolitikai ügy is lehetne, holott, aki ezt az ügyet látja és átlátja. Nagyon szeretném, hogyha az objekt, nagyon, tehát jól jöttél te nekik, az, az ügyészség oldaláról nézve, a bohóc. A bohócon keresztül lehet a történetet forgatni, elmesélni, hazudni. A bohóc azért kellett bele, megítélésem szerint. Azért antagonisztikus ellentétek vannak abban, hogy Egy végrehajtói maffia, egy államtitkári korrupció, meg egy kisvárosi célhámos hadokságai egy iskolába. Ugye? Uh -huh. Hát azért ez így, ez így. Ez egy furcsa. Így már egy komplexebb büntetőügy. Uh -huh. hát ez hát az ilyen... én megítélésem. Uh -huh. Titkosszolgálatok? azok mindig úgy tesznek, mintha nem is lennének, és közben folyamatosan átszövik a szövetet. A történet eh, rendkívül egyszerű, és rendkívül... Eh, van 300 darab leha telefon lehallgatásom, ahol mondok, mindenféle butaságot mindenféle butának. 11200 hívást indítottam az adott tárgy időszakban. Ez hát magas szám is. Fantasztikus. 11.000? Igen. Ez nem én mondom, hanem a híváslista. A 11200 hívásból ami túlnyomó részt ebben az ügyben ezekkel az emberekkel történt, a buva 300. példát mondok arra, a fiam 14 és fél évesen berúgott a barátaival is hazament. Sírva hív anyukája, én örjöngve hívom a gyermeket, és azt mondom, hogy te, beszakítom a fejed, agyonütlek, nem lehetsz alkoholista, mit képzelsz magadról, mint ahogy minnyájunknak elmondta az apja, az első berúgásnál hasonló Igen. jelmondatokat. Majd elpárolog a mérgem, 10 perc visszaívom, hogy azonnal igyál zöldségleves levet, azonnal igyál tejet, feküdj le, bla, bla, bla, bla Kisfiam, vigyázz magadra, figyelj arra, hogy ne. Hogy... De azon nem számít. De az a hívás nincs meg? Ez nem mindenki. érdekes. Nagyon jó. De családon belül akkor nem is vélemény vádoltak, mert az is lehetne eset Nem most adtunk ötletet. 11.200 hívásból van 350, amit nem én válogattam. Mondtam egy számot, nem tudom mennyi van, nem is érdekel, hozzáteszem. A helyzet ebbe az értelmeben egyre rosszabb lesz. A jogszabályi környezet az ezt teszi lehetővé, és a jogszabályi környezet ezt kívánja meg. Vesú uh -huh. plusz a technológia. Tehát a releváns és nem releváns hívásokat, a releváns és nem releváns uh, információkat, azt objektív vagy szubjektív módon egy anonímus dönti el. Uh -huh. És hagyjuk ezt, hogy felügyelem ez, ez, ez. Egy anonímus. Kihúzogattak-e telefonhívást? Azt a eh, 10973 uh -huh. telefonhívás, hova lett? És miért nincs meg, és miért nem tudjuk meghallgatni, és miért nem válogathatok belőle? Jogszabályi környezet. Ilyen. De ez a változtat a telefonálási most is okos telefonod van. Képzeld, én, én annyira szorongó típus vagyok, hogy azért van buta telefonon, tudom, hogy nem igaz, ezt is lehet hallgatni, csak hogy, hogy ez megváltoztatja a kommunikációdat? A telefonhívások közt rengeteg ostobára telefon is van. Mindennek van okokozata. Ok uh -huh. Tehát én azért mondom, Katikának azt, hogy nagyon csinosak a lábai, mert szeretném, hogyha holnap eljönne velem moziba, és akkor. valami butaság, ugye? Igen. Okokozati összefüggésekben. Ha ebből kirakadunk részleteket. akkor uh -huh. szexualizáltad, és nem gyereket akarsz, nem zenét. Ha ebből kirakadunk részleteket, ebben sok minden más is. az ki, amit szeretnénk. Uh -huh. Pont, mondat vége. A jogszabályi környezetet nem én teremtem, a jogszabályi környezet, az egy, az egy konstans dolog, ez van. Most is okos telefonom van, most is beszélek a telefonba, most is leszarom, mi történik. Arra próbálok figyelni, hogy minden megadott és indított, fogadott hívás meglegyen. Uh -huh én már elkezdesz én komplekszel... magadnak csinálni egy saját dokumentációt? Gyűlölöm. Gyűlölöm. Tehát a, az én megítélésem szerint a másnak a mással való beszélgetésnek a rögzítése, az számomra egy... 52 éves vagyok, más időben szocializálódtam. ez szégyen volt. Szégyen, igen, értem. A mai ö, fiatal, ge, fiatalabb generációnak, ezek egy technikai eszköz használata, pont mondat vége, olyan, mintha tudom, tudom, régen mi félsüt hortunk a farzssebünkbe őrdik a ők vagy felelőd Erre eltos. mondja azt az e generáció rád rám? Nem, nem vagyok tisztában az ABC generációs Csak mondom, hogy bumer. Nem tudom, mit jelent. Nem a Jumer az annyit jelent, hogy nem tud uh, lépést tartani a. A technológia és az időfejlődés. E, hát majd más világban. Abszolút nem a mi világunk van már. Abszolút nem a mi világunk van. Nem a Ö... Hogy? Nem a ez? Hogy ennyire megváltozott minden? Ö... A harcfelismerő programok, stb. stb. Mesterséges intelligencia. Bármikor csinál a hangod alapján egy olyan mondatot, amit nem megytettél ki a szádon. Igen. Ezek gyönyörű dolgok. Fantasztikus fejlődés, uh -huh. csodálatos dolog, hogy a világ túlfelé lévő nyaraló kisfiadda, kislányodda, családtagodda, nagynénédde, élőbe tudsz uh, kommunikálni. Csodálatos dolognak tartom. Ö, azt már szomorúbbnak tartanám, hogyha hivatalos szervek, szervek ezt uh, másra használnák. Nem folyok bele ebbe a részébe, nem érdekem. Az, hogy nem érdekel, egy kicsit pankos magatartásnak tartom. Tehát a, a pankok ilyenek, akik azt mondják, hogy nem érdekel, mi van. Akkor is azt csinálom, amit én akarok. A, a következő, tehát ez a csodálatos fejlődés, ez a fantasztikus z-generáció, gég, nem tudom. Nem is tudom. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Uh -huh. Az alapok, azok mindig ugyanazok. A szülők? Az alapok? Nem, abszolút nem. A társadalmi problémák, a céges problémák, az emberi problémák, azok mindig ugyanazok lesznek. Miért maradtál Kecskeméten? Nem maradtam, mert ide rakott az ügyész, tehát hát Nem, tehát... Miért nem mentem el innen? Igen, akkor úgy kérdezem. Egyébként egy kicsit direkt kérdeztem a Kecskemétet, mert úgy gondolom, hogy Kecskemét... Igen. Jelentősége sokkal nagyobb, mint ami a köztudatban van. Budapest tudod, hogy Budapest a fővárosunk? Tudod? Tudom nagyjából, aha. <gül> Azért mondom. Miért nem mentem el? Igen. Ö... Egy másik... Igen, jó, aki nem, miért nem mentél el? Mindegy, hogy hova. Én Szerbiába szeretnék költözni, de most már itt akarok meghalni. Szerbiának a, a, a sármia az az Európai Unióhoz való csatlakozás ö, reményével ugyanúgy szerte uh -huh. Én is olyan, én olyan országba szeretnék élni, ahol nincs parkolás, nem azért, mert sajnálom a 465 nem. forintot óránként behajítani, nem, ér, nem ezért. Hanem tegnap még nem kellett, ma már kell. Igen. Ne hozzanak szabályokat, nem lehet benni. Én úgy szeretném élni az életemet, ahogy én gondolom. De kültözhettél -e volna egy szigetre is? Nagyon remélem, hogy ennek az ügynek a végén. <gül> végén <igen. gül> És nem úgy, mint Hatházi úr, ö, nem. nem is tudom, a mi hazánkos urat hogy hívják? Torockai. Torockai úr raktartásba akart bennünket küldeni Sibériába ott is vannak szép szigetek, de az, azért reméljük, nem olyan szigetre megyünk, de valahova, el, tehát én, én nem szeretném Ozt, ezt folytatni, tehát. Tehát akkor erre a szigetre. Nincsenek, nincsen élő rokonom. Egy testvérem van, egy fiam, és az édesanyja, nincs élő rokonom, aki uh -huh. ide tartana. Magányosnak érzed magad? Ne, abszolút nem, nem. Nap, a, a, magyság, a nagyság magányra ítél, azt mondta Napóleon. Igen, érted. De, érted, én nem vagyok nagy sajnos, se Napóleon. Eh, ahhoz, hogy megértsenek, ahhoz hasonló... Akkor én kérdezek, a problémád előtt és a problémád után más emberré váltál? Más akik addig szórakoztattak, jó voltak, viccesnek tűntek, kedvesnek tűntek, közelének tűntek, a másodperc tört a távolinak tűntek. Iratkozz fel! Szakítottam az értelmiséggel, egészen komolyan mondom. Ő hogy... is veled, tehát... Tudom, a... jó, de semmi baj. Mit a verza? Oké, okay, csak mondom neked, hogy Igen. te például... Absolut. Nekem ez az ügy, én, a, én nagyon Isten hívő vagyok, rendkívül, rendkívül, tehát nem tudom elmondani. Mennyire, nem is akarom. Ö... De akkor is, amikor fekete mágiával foglalkoztál, akkor is Soha nem foglalkoztam fekete mágiával. Nem? Soha életemben nem foglalkoztam fekete mágiával. Egy nagyon nagy, szerintem az ország legjobb mágosához elmentem, fizettem egy rakás pénzt, és megkértem arra, hogy tanítson meg. Nincs fekete és fehér, tanítson meg a pro és kontrára. Engem a kontra érdekel. Hiszek abba, abszolút hiszek abba, hogy antiszemit megjegyzés nélkül, rostás Ildiko, ö, egy jobb napján, ha ért hozzá, akkor tönkre vágja az életedet, egy három kártyával, meg két gyertyával. Igen, igen. Aki azt mondja, hogy nem, annak kívánom, hogy egy pici időre megcsíppantsa ezt az érzést. Abszolút. Azért kérdeztem Fekete Mágiát, én kb. egy jó évet foglalkoztam a, a Fehér és a Fekete Mágiával, és. Csak. Nincs Mind a... Fekete-fehér? Mindennek van ellenkezője. Tehát ö... A gyógyítás, fehér mágia. Ebbe belemehetnénk mélyebben ebbe a beszélgetésbe, annyi film, pedig digitális, annyi terrabályt, vagy nem tudom, mik férnek erre, nem fér rá. Nagyon furcsa dolog a... Önmaka a gyógyítás is nagyon fontos, és nagyon furcsa dolog. Ahhoz, hogy gyógyítani tudj és segíteni, ahhoz azért kell egy felvevő személy is, megítélésem szerint. Én is foglalkoztam, minden nap foglalkozom ilyenekkel. Most nem, mert nincs lelkierőm, sok mindennel foglalkozom. nagyon érdekel, Alapjaiban még semmi más nem érdekel. Ez, ez érdekel. De nem a fekete és a fehér mágia, meg miért, szia, miért? meg ilyen kártya, ezeket hagyjuk. Az én megítélés az egy badarságok. De vannak nagyon-nagyon fontos, ezotérikus dolgok, amivel igenis lehet, kell etc. etc. foglalkozni. Gondolom, azon is foglalkoztál vele, mert a mélyebb megismerésre vágytál, nem? Önmagam? Önmagad meg a világ irányában. Vagy ha, ha az ember, aki, aki olyan típusú, mint én, az menekül maga elő. Azt hiszem, uh -huh. te is így vagy ezzel. Igen, de én nagyon sokszor kértem az Istent, hogy a barotvákozó tükörbe ne, nehogy megérd csak úgy valamit önmagamról. De mégis előbbre jutsz, nem? Vagy e... nem? Mondhatod, hogy nem, csak mindig én a saját... Önmagad megismerésével? Igen. Még én menekülök önmagam elől. Túl fiatal vagy hozzá? Nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Hanem uh, sokkal uh, statikusabban, élesebben kellett volna az életemet uh, meg, meghúzni azokat a vonalakat, és... és tehát, miért nem szarom le, hogy öngyölkos akar lenni? Uh -huh. Miért hazudok neki három hétig, hogy ő neki jó legyen? Uh -huh. Miért? Hogy ő neki jobb legyen, és túléljen? De miért? Érted, én most a gonosz vagyok, és kérdezlek, miért, mm. miért? tényleg, hát miért akarsz, te dolgod? Én kezdtem el, ha elkezdtem, és azt mondom, hogy megcsinálom, akkor megcsinálom. Uh -huh. Nem kérdés. Ha azt mondom, hogy megcsinálom... Ez, meg, a, ez a kimondott szó ereje? Mert úgy is Leszarom, mutatám, hogy, hogy ő mit gondol rólam, és tudom azt is, hogy a végén össze fogunk veszni, és Igen. szarházi leszek, és becsaptam, és úristen, mennyi pénz, és, és a... természetesen nem fizettek ki az egészet, mert hát ők magyarok vagyunk. De abszolút, nem, én, én mondtam, én csinálom. Azért ez teljesítménykényszer is. Biztos tudtam volna... Ö... Tehát hátra dőlhetnél, és ihatnál egy gene feast, és ehhez képest... Igen. Tehát nem, nem ilyen budista módon elengeded a problémát, hanem mindenáron... A, a, a, a, a megoldás, az meg a, a célig való eljutás, az mindig érdekelt. Az, az egy ilyen üzemanyag számomra. Persze van olyan is, olyan is olyan nem tudtam elvinni a, a de... célig. Uh -huh mert kudarcok mindig vannak, kisebbek, de amivel effektíve sokat foglalkoztam, azt mindent célig vittem. Mindig. De ez a tudat valamikor ki kellett alakulni gyerekkor, sportoltál, vagy honnan, valahonnan ez jön, érted, nem ilyenek az emberek. Tehát a, a, a, a, a futó, a maratoni futó. Hmm. Igen? Hát eljutni a célig, hát a, a, a, eljut a célig, aztán hát meghalt. Pár szor le kell trappolni addig még. Azért neki fog, ugye? Annak a távnak. Igen. Ez a, ilyen... A gyerek... Az, próbál próbálok rájönni, hogy hogyan épül beléd ez, hogy végigviszem a dolgot. Ha, ha valóban foglalkozok vele? Igen. Hmm. Ha valóban foglalkozok vele, és energiát fektetek bele, mert én a problémáknak a gyökerét másba látom, másképp látom. Ennyi. Jó, nem, nem. Hát az egóm is biztos benne van, hogy mindenki kudarcot vallott, és én meg fogom oldani. Tehát Na például ebben van. az ügyben, amiben én ö, vádlottként szerepelek, elmentem én általam nagyra becsült, nagyon komoly öt emberhez, és mind azt mondta, hogy azonnal hagyja ez, ez, Ez nem lehet. Uh -huh. Nem tudom, lett engedély? Hogy ne lett volna? Lehet arról, nekem annyira tetszik csak azért, de mondd, hogyha nem akarod. Jobb. Nekem nagyon. Tehát te filmrendező lennék, én a Csecsen rablást filmesíteném meg. Mi a kérdés vele? Ez zseniális ötlet. Tényleg, hogy, hogy, hogy jött? Ha igaz. Nem, nem akarok. Hogyha megtörtént, vagy ö, ha, lehúzásos trükről beszélünk? A, a, nekem a, a stilisztikája tetszik. Tehát a cecseneket szót kiejtjük Magyarországon, akkor szerintem mindenki a szívéhez kap. Hol semmit nem csináltak, Tehát a, <gül> <Csak> az... <gül> hála jó Istennek. <gül> jó, jó, csak ez azt mondom, hogy... hogy, hogy, hogy, hogy... 0,003 vagy 0,001 százalékos bűncselekményt követtek el a csecsenek. <gül> Sőt, nem is volt kiemelkedő, hogyha csem bűncselekmény Magyarországon. Nem is volt. Még egyszer mondom, hála a jó Istennek. Hála, jó, jó, csak mondom, hogy ha meg kéne filmesíteni ezt a jelenetet, azt hogy csinál? A te következő, tehát, és ebben az ügyben is, és a többi ügyben is, ugye azt mondja a bölcs latin, hogy hall, hallgattassék meg a másik oldal is. Tehát... Audiatura most... altera pars, latinul, jogot miért nem végezted el? Mert szerintem elég jobban ismered a jogot, mint mások. Nem az a lényeg, egy a jognak nincs... Én a Nem magyar... akartál papírt soha? Nem érdekelnek ilyen barhosságok. Okay, okay. Nem érdekel Tudod, a... Hogy Sőt, engem... a magyar jog, ö, ö, a jogszabályok, meg ez a tekerem, csavarom, csavarom, tekerem, nem érdekel, nem tartom sokra. Hmm. Tényleg nem. A minden, minden egyes rám vonatkozó szabályt betartok, mert megfogadtam a bírónőnek. Azt mondtam, hogy így lesz, de nem azért, mert a BTK, vagy a BE, vagy valami marhaság ezt mondja, ez engem nem érdekel már. A, megvan az oka is, hogy miért nem, azt majd egyszer elmesélem. A, 21 óta van a lábadon ilyen, nem? 2021. november 5-e, délután 3 óra, valahány perckó tartóztattak le, 2025. július 26-a, a, a 7-e van, és itt ülünk... Még mindig úgy, hogy Robert merre jár. Ebben nincs valami abszurdítás? Nem, nem érdekel, sem. Sem. Mert azt mondtam, hogy betartom a szabályokat. Uh -huh. Mert a bíró rendkívül rendkívül korrekt és következetes, és soha nem sértett meg, és ezért, amit meg, meg azt, azt mondta, hogy betartom a szabályt, betartom. Nem azért, mert leszarom, nem érdekel. De egyszerűen nem is zavar, hogy rajtad van a tárgy? sem minden embert zavar a ez ezért, kontroll. Ezért. Igen. Elengedem, nem, nem gondolkozok. Uh -huh. Nem gondolok bele, nem foglalkozom vele, és nem. Uh... De ez mi? Mert én, ha én vagyok, én, figyelj, én levágom és megszököm. Gratulálok? Ha meg tudok persze. Gratulálok. Jó, jó, jó, ez egy borzasztóan érdekes kérdés, ez a szökés és elrejtőzés. Igen. 52 éves vagyok. Van olyan ország, ahonnan a magyar hatóságok, elmenjünk ebbe a részbe nem tudnak hazahozni? Van. Nincs. Aki azt mondja, hogy van, nem mond igazat. Bogotából hogy hoznak haza? hazahoz a magyar hatóság, hál' Istennek, rendkívüli képességeinek mindenhoz. Nem, nincs is baj, haza. Nem, még van olyan, ahol. nincs. De én nem szeretném az életemet Tóth István vagy Nicolászcó Ionnak-ként leéni hatodrengő áll állampolgárként. Én ez, ez, nem én, ez nem én vagyok. A név kötelez? Franciaul is mondhatnám. Nem. Nem érdekel. Milyen név? Hát a neved? Nem, nem érdekel. Régen nagyon érdekelt, hogy ne írjanak rosszat. Nagyon figyeltem, hogy jót mondjanak. Próbáltam úgy élni. Nem, leszarok. Mert e nem tudsz, akkor ez változott. Hát mesélek egy apró, apró, ám de huncut dolgot. Minden évben, a tavalyi évben is adta mindjárt nevédeket. Pedig az anyák. Miért, kör... miért teszed? Ha keresztény lennék, én azt mondom, mert kötelező nekem a szegényeket megetetni. Hát akkor nem csak keresztény van ebben az országban. <síns> E, inkább azt mondanám, hogy megetetem őket, ha tudok a karácsonykor mindenki melegételt tegyen. Mindenkinek legyen egy pici ajándék. Ez miért kell, nem, nem adni, éhet... vagy a jó Isten, vagy.. Nem. a jó Isten engem más, ez halandó hülyék engem nem ér. Nem Hagyjuk, az emberek engem nem nagyon. Odáig fajult ez az álmok a álmok futásom. A jó Isten az a bíró, akitől tartasz. Egyedül? Istentől nem kell tartani. Nem kell? Nem. nem. Jó, Isten... Cserhalm is ezt mondja, csak most érted, érdeklődött. Nagyon remélem nincsenek közös valásaink, hát csak biztos jobb színész, mint én. nyugi, nyugi, nyugi. De ő, ő, ő, ő is börtönben. Igen. a minden, ugye? Igen. Isten őriz. Odáig jutottunk, hogy a kiosztott ingyen nevédek, amit nem cégre, ami nem adó leírás, Éltem, nem ami nem adó optimalizálás, ami nem túl túlszámlázott marhaság, hanem saját pénzemből, saját nem létező pénzemből összeszedett, összekuporgatott kis pénz, amivel megetettem az embereket, és mindig hívtunk egy papot, De ilyenkor, aki... de ilyenkor ők azért legalább hálásak, nem? az meg nem tudják, mert én nem vagyok ott. Jó, nem szeretné. Nem szeretnék. Jó, jó, jó, nem tudtam. Nem, nem szeretnék. De egy nagyon kedves barátom segíti le e, tudni ezt az egészet megszervezni. De azt tudják, hogy te csinálod, nem? Hát van, aki tudja, van, aki az, az éhezőt, ott nem mindegy neki. Mindegy. Tehát szerinten itt ról... neki koldusok, szerencsétlenek? Jó, csak senki nem hálás neked, amikor szakfeladatokat oldasz. Amikor megetedsz embereket, akkor arra gondolok, hogy azért semmi más, mint a hála járna. Milyen hála? Mit tud adni? Köszönöm. Igen. Nagyon sok van belőle. Igen, nagyobb tele van. Ja, már... általában nem, nem szokott... Ja, ő, jó, nem, optimalizált. Uh -huh. nem optimalizált. Nem mm. optimalizált. De akkor miért meg én. őket? Újra kérdezem. Azt gondolom, hogy ez a minimum. Hát ha én megtehetek, hogy segítsek valakinek, én mindig segítek. Rosszul fogalmaztam. Ez majd 2021. november 4 ig 5-éig így volt. Uh -huh. Soha nem mondtam senkinek nemet. Óriási hiba amúgy. Önmagaddal szemben óriási hiba. 21-ben minden megváltozott? Abszolút, nagyon kellett. Én örülök, hogy letartóztattak. Komolyan. Tényi, nagyon szépen köszönöm. De ez hogy történt? Jöttek kocsival és... Ö... Udvari -e? Nem tudom, nem tudom elképzelni, hogy hogyan. Beengedted őket... Budapesten behíztak. laktam egy szállodába, aminek a tetejét én béreltem. Nem kell túl nagy túl gondolni egy 120 négyzetméteres... Tehát van egy szálloda és van egy ötödik emelete. Még Négy emeletes. a szálloda, ötödik emeleten ki van, hogy szép apartman. Pont ennyi. Ennyi pont. Azt én béreltem 2013 óta. Ő... Ez jó régóta. Persze, ott laktam, ö, oktogontól vagyunk, egy percre, művész uh -huh. kávézótól, két percre, terétő, hat percre, onnan tudom, hogy ki van írva, uh -huh. tehát, ilyen központi-központi, garázsa, takarító idealizált tehát idealizált az egész, havi 183 ezer forint, 162, nincs jelentősége. Tehát, mint egy nagyon pici rossz rosszal ö, nek az áraik, életem ezt. Mm. Én, Én voltam az első... tekintetted, vagy nem? Abszolút szerettem ott lenni, abszolút, mm. abszolút, abszolút. Kényelmes, jó, kedves, lemész, reggelize, ebédesz, kávézó, valakit fölhívsz, nem, lemész pizsamába, az asztalhoz leülsz, repdete, két kávét, három üdítőt, megbeszélitek, sicc, mm. minden rendben. Most ezt ez úgy szerepelt a... A fantasztikus elfogásnál, hogy a szállodában folytattam bujkáló életmódot. Uh -huh. 13 óta. Hagyjuk ezt a egyeteket. <gül> jó, de a bujkáló az jó, Akkor Jó hangzik. Hű. Ja. Jó hangzik. Jó hangzik. És akkor megjelentek? Hogy megjelentek, jöttek. Hozták a titkos, alá kellett írni egy rakáspapírt, hogy mennyire titkos, mennyire titkos, és milyen komoly, meg nem szabad elmondani anyukáknak sem, meg egy teljesen ilyen titkosított Aha. valami. Aztán kettő hét múlva, vagy három hét múlva, nekem szerencsém volt, mert az én jogi képviselőm az első naptól velem van, és, uh -huh. és abszolút rábíztam az életemet, bár, bármikor rá is bíznám, rá is bíztam, sőt a gyermekem életét, tehát uh -huh. fantasztikus, pozitív, jó ember. Akkor azért van egy tanácsadó. Abszolút ő mellettem van. A gyermekem mellett még ben voltam, nagyon sokat segített, tehát ő egy fantasztikus jogi képviselő. Aztán két hét múlva az interneten, minden adat, meg minden papír olvasható, tehát ezért egy kicsit azért visszás ez a... Összebeszélés, mivel uh -huh. nincs olyan dokumentum, ami nincs fön. Uh -huh. a... Hogyan kezelted a média? Folyamatosan foglalkozott ezzel a dologgal. Illetve. Nagyon bántott a. a... a média. Uh... Az, hogy ledegranának egy tájszólásról beszélő buta gyerekre. A karaktergyilkosság gyilkoság a legjobban. Hát hogy beállítanak buta gyereknek. Igazából inkább az zavart euh, jobban, hogy én próbáltam az életemet nem így élni. Uh -huh. Tehát igazából a... Hát azt, azt azért erősnek tartom, hogy a, a szeretet ebédet, amit kiosztottam saját pénzből, leadózott, megkeresett, becsületes pénzből, és a papot hívattunk mindig, hogy áldja meg a szegényeket, uh -huh. imádkozzanak egyet együtt, a katolikus egyházat is megpróbálták följelenteni, hogy lopott pénzből osztott szerezett ebédekre adja a nevét, vagy ahhoz, ha... Tehát... Ez már úgy azért olyan olcsó, nem? Aha. Vagy olyan... Tehát belehúzták ezt a saját... Mindent belehúztak, egyetlen... Ö, ö, az a baj... Mi, miért csinálták ezt? Mert egy karaktergyilkosság legyen tökéletes? Megítélésem szerint... Amennyiben ez a, majd ki fogom fejteni, de amennyiben a, a, ezt nem tudom milyen sajtónak tudom nevezni ezeket a butaságokat, tehát minden, minden tényt és minden alapot nélkülöző kijelentésekkel való lovaglások, ez, ez már a mindennapi gyakorlat, már. nem? Minden, én, én úgy nagyon személyes szomorúnak személyes. tartom Nagyon szomorúnak tartom, hogy egy miniszterelnökről, akármilyen jó-rossz, hisszük nem hiszük, nincs jelentősége, nem írhat és nem beszélhet valaki úgy, mint egy kapszoronyról. Ez nem engedheti meg magának megítélésem szerint senki. Ahol igen, az ide vezet. Hm. Ez az én megítélésem. Hmm. Pont ennyi. Nem több. Tehát azért álljunk már meg egy pillanatra, tehát megélted ö, te is, nem ö, akarok, nem is olvastam a cikkeit. Nem, nem, el... nem, nem kell. Nem Nem a cikjeidet, hanem a történtet, ja. a sztorit. Tehát ott is. Tehát mit ír le? Az igazat? Ő oknyomozó? Utána megy is megnézi? Dehogy? Leszarja. Van egy ilyen okos mondat, és abban a pillanatban nekiállnak, és arról az ő fantáziájuk uh -huh. szerint hogy össze-vissza. Oksi, ebben nincs baj. Nem akartad beterelni a sajtót soha? Ja, én nem érdekel engem ez. Nem érdekel. Érdekel. Én, nem, én nem szeretnék ezekkel az emberekkel már sem beszélni, uh -huh. sem semmilyen kontaktot fenntartani, sem semmilyen kapcsolatba lenni. Nulla. Nulla a véleményem róluk. Egyik sem írt jót. Ö, olyan kijelentéseket tettek, olyan ö, megalázó, ö, saját kútfőből szedett butaságokat írtak, ami számomra elfogadhatatlan, rosszul esett. És túlértél nem értem. Hát én, ez, ez túl, igen, aha. Uh -huh. Azért bizonyos fokig védelmi technika, ez a lazaság, hogy azt mondod, hogy nem érdekel. Uh. Hm. A, mondom, hogy én hogy dolgoztam fel. Egyszer loptam, és akkor kitalálták, hogy én mindig lopok. Abszolút persze. persze. És akkor arra gondoltam, hogy jó, akkor én ezt bevállalom. Én akkor mindig lopok. Akkor én vagyok a tolvaj. Oké. Okay. Abba bízom, hogy ennek a nyilvánvaló nevetségessége az a rendszer... Az embereknek föl fog tűnni? Dehogy. Nem. Nem. Abszolút nem. Abszolút nem. Abszolút nem. Abszolút nem. Nem. Abszolút nem. A geniális amerikai színészt egyszer megkérdeztek, adott egy hosszabb riportot, és azt, azt kérdeztek a végén, hogy ne haragudja, még egy kérdést megenged. Persze. Hát vannak ilyen plegykák önmeleg? Igen és mindegy nagy, nagy csönd, tényleg magam meleg, teljesen mindegy, mit mondok. Ha azt mondom, hogy igen, uh -huh. vagy azt mondom, hogy nem, nem nincs különbség. Nincs különbség, Ha uh -huh. azt mondom, hogy nem, akkor azt mondják, hogy a kis buzi letagadja. Igen. Ha azt mondom, hogy igen, akkor na végre Tehát Annyira a, a, ez nagyon furcsa dolog ez a média. Óriási károkat okoz az országnak, óriási károkat okoz embereknek. És kiszolgálja a hatalmat? Nem tartom valószínűnek. Még ez sem. Még ez sem? Tehát én azt gondolom, hogy mindig meg kell húzni egy határt, ameddig elmegyünk. Mindenbe. Majdnem mindenbe. Tehát az ország miniszterelnöke teljesen mindegy, hogy ki, és teljesen mindegy, hogy 15 éve mit csinál? Azok egy adatok, tények, blablabla. Te nem beszélhetsz úgy róla, mint egy kapcaronyról. Jó, felfogás... Nem, érted? Tehát van egy minimális tisztelet, mindenkinek ki járna. De senkinek nem jár ki. Jelen pillanatban úgy látom, ha bekapcsolom most a médiát, hogy Éppen minden... Ezért tartunk itt? Hogy lehet ebből kimászni? A, ebből a, a szennyből? Igen. Hmm. A cserha mi van egy arra, következmények nélküli ország? országban? Igen. Sehogy. De ez nem lehet Üzenet. Történni fog, vagy történnie kell majd egy olyan... Grandiózis, és ne történjen, adja Isten, Igen. de történnie kell vagy történnie fog. Automatikusan kitermeli, mert a világ az, az kitermeli a problémát, meg a bajt, meg a zsúrzávart. Hogy az embereknek a, a hozzáállása megváltozzon. Tehát én itt de az, forra, az forradalom vagy polgárháború? Nem, nem, gondoltam. Szakott. ennél nem, nem. Ez, ez, ezek nem. A történelben úgy láttam. Természeti hogy kérdésekről beszélek mindig, nem beszélek emberi háborút gyűlölöm, lenézem, nem tartom semmiben. Akkor jó, akkor a klímaválság szerint Ma az emberek ének Ma Magyarországon több millióan élnek családi belüli erőszakban. Ma Magyarországon több millióan élnek, családon belüli erőszakban. Igaz, nem igaz? Igaz, igaz. Rendkívül súlyos probléma. Úgy lehet ebből kikevereni? A saját köreimben is sok van, aki aki próbálna menekülni, stb. Stb. stb. stb. És egyszerűen nincs rá jogi... Mm, ez a áldozathibáztatás van. Igen. Oké? Okay? Ha itt most belerúgok egy tacskóba, aképpen meg akarta kapni a lábamat, de sikerült elrántanom és hirtelen belerúgok olyat, hogy átrepül az út túlold. Nem tennék ilyet, de Igen. tegyük fel. 850-en jelentenek föl, azonnal ide rohannak, és nagy valószínűség szerint három év letöltendő börtön kapok, plusz még 450 állatvédő fog transzparensen fölvonulni, hogy én egy milyen rossz ember vagyok. Az, hogy otthon családi erőszak van, vagy nincs, ez sinél nem érdekel. Ez egy tabu, hagyjuk. Viszont megérdemelte, vagy mit tudom én, mit mondanak. Ez, ez, ez, ez is egy kicsit azért úgy, antagonisztikus, ahogy a legnagyobbak fogalmaznak, ugye? Uh -huh. Tehát... Akkor eleve... Én úgy látom, hogy egy absz absztrakt Mindent újra vagyok. kéne kezdeni? Igen. Igen? Igen. Igen, igen. A, ha már a, a mágiáról beszéltünk, elmész a mágoshoz, egy, egy megvilágosult taphoz és azt mondod neki, hogy szia, vedd rólam a... Most mondhatunk árkokat, meg ilyen butaságokat, De tegyük fel azt, hogy mindennek van egy energia szintje, mezője, rádragad, rossz, hmm. negatív, és hagyjuk. És van, aki megtisztít, van, aki nem hisz benne, nem hisz benne, mint De lámpától lámpáig visszajön a fele. Tehát te most megtisztulsz, ide jön három pap és megtisztít, és elmész a következő lámpáig, addigra már van két kurva anyád, Úzodj már a menj már a te faszopó. Uh -huh. Mindjárt szétütlek. Ez a következő piros lámpáig meg lesz, ugye? Uh -huh, meg. Uh -huh. Már fele visszajött. Uh -huh. Tehát ilyen mókos kerékbe szaladunk, ugye? Ebbe. Én így látok lesz, lehet, hogy nincs igazán persze. Mi a kérdés? Van őr angyalod? Én rendkívül hiszek, Ben, abszolút. Abszolút, csodálatos életem van. Most rossz életem van, nagyon-nagyon-nagyon nagy kíjózanítópofont kaptam az élettől. Nagyon szépen köszönöm. Persze, hogy ne, hogy ne. Isten mindenek előtt. Jó, jó. Abszolút. Csak, csak mert van, aki nem hisz benne? Akkor miben hisz? Azt meséltem valaki, az nap, valakinek, hogy rehisz a Gorbacsov, amikor szerencsétlen beteg volt a kórházban, akkor tíz órákat imádkozott Gorbacsov úr az ágyánál, ugye? Tényleg, nem tudtam. Hogy ne nagyon nem szép tudtam. képpalról, nagyon megható. Jó, jó, nem tudtam. Uh -huh. a az utolsó uh -huh. stádiumába, és uh, Gorbacsov úr meg ott uh, imádkozik az ágyánál. Ahogy szokták mondani, uh, zuhanó repülőn nincs Igen, a te Igen, a te ista. Ista. Uh -huh. Én ebben hiszek, Istenben hiszek, őrangyalokban hiszek, mindenben hiszek, ami, ami jó és jobbá teszi az életet. Mi az, amire a legbüszkébb vagy? Azt kéne mondanom, hogy a fiamra nem vagyok jó apja. Ö, sokat nem is éltünk együtt a, a különböző városi utazgatásos kérdések miatt. Hiányzik? fiam 18 és fél éves, ezért néztem el a sajtónak sok mindent, hogy sem a fiamat, sem az anyját nem keverték bele uh -huh. a filmbe. Hát igen. Ez egy olyan pont, amit nem léptek át. Ergo. Értem. többi. Igen. Sokat szoktam erről beszélgetni a fiammal, hogy esetleg, hogyha ő negatívan, vagy a. Gyerekek szidják, vagy cikizik ezzel. De hogy miért nem ezzel? meg. Nálam Ómónár Miklós, hadd mondjam ki a nevét, a lányaim képét föltette a címlapokra, és letakarta feketével, hogy az apjuk bűnöző. Tehát nálam nem miért tudom nem, meg? nem tudom, de ez egy. Örülök, hogy nem csak, hogy miért nem. Én is, meg szerintem ők is, de. De ez, ez egy. Elég voltál önmagad? az saját moskolódásaikhoz? Nagyon fantasztikus, ugye, milyen, ha megnézed a sajtót, akkor négy év távlatából többet szerepel, mint bármelyik tízszer, ötvenszer, százszor nagyobb horderejű ö, ügy ebben a kérdésben. Igen, tudom, végignéztem, hogy készültem rá, és azt vettem észre, hogy. Tehát mindennapos anyagot találsz, mindennapos anyagot. A per. Nem. Amivel el lehet terelni a figyelmet? Nem, nem. Nem. Nem? Nem. Nem. Én azt gondolom, hogy ez... Nem, nem kilakadt per. Meg Majtényi, meg a sifer meg ilyenekkel... gondoltam, hogy megtámadom a bírósági végrehajtást törvényi módon, tehát a parlamenten keresztül. Egy kurva érdekes kérdésem van, és nem, nem? érdekelnek a végrehajtók. Pontosan megfogalmaznád nekem, hogy mi a bolya? Nem vagyok sem a Igen. végrehajtói maffia, sem a taxis mafia, sem egyéb bűnszervezet, Gitte egy lett tagja. Igen, a mai Martin... a... A... doktor olyan, amilyen. Igen, nem róla van szó. Jelentéktelen a... az Tudom. ügy szempontjából. A kérdésem a következő. Ezt a fiatal gyereknek Igen. az életét megnézte valaki? Hát én tudok róla, de most kire valakire vonják? Hát, tudok róla egy csomó minden, mint például. Amit uh, elmeséltek közös barátaim. De az a Sád ügyre hadd. Mi, milyen, milyen csatolódása van a végrehajtási jog, Igen. a végrehajtási rendszer felépítése és a Sád közt. Válaszolt? Amit elmeséltek. Igen, abszolút. Szerintem semmi es nem érdekes, és amikor meg akartam támadni a bírósági végre, ez most hallgass végig, Igen? akkor nagyon komoly jogászokkal, professzorokkal, ügyészekkel, stb. tárgyaltam, és azt mondta például tény, hogy Tibor, abban valószínűen igazad van, hogy a jogtörténetben nincs arra példa, tehát van ötszörös, tízszeres, százszoros büntetés, ezres ezerszeres büntetés nincs. Tehát Igen? a jogi precedens alap, azt lehet mondani, hogy a magyar bírói a, végrehajtás a... jogtalan, törvénytelen, már az elindulás a pillanatában. Bocsánatot kérek a... a... És most nem a sádből beszél. Le, le, le. Következő... Tehát, ha Tibi, malár most fölmagam. ha Tibi. Hát nagyon jó, jó, jó. 350 forint olyan hülye, nem jár 120 Igen? 000 forint az államnak. Okay. Ötször vettek le, 5 busz egyért száll, Mert ha nézem Németországot, Brazíliát, stb., nincs erre példa. Nem lehet. Az arányosság a büntet, a büntet és a büntetésnek arányosnak Kérdésem kell nem erre vonatkozik, nem erre vonatkozik. A, a 320 forintos buszjegy, hogy lesz 68.500, ezt értem. Mert a pár tíz forintos minimális büntetés. Mutatom Mondhatom úgy is, karács Karácsony Gergő, annyira ostoba, nem szabad csúlyán beszélni, hogy például fölemeli. A, a, a büntetési tételt ő maga a hivatalban 25 ezer forintra a helyszíni bírságra. De hát miért ne emelni? Mert nem teheti meg, mert nem lehet aránytalanul haszonhoz jutni azért, mert valaki. Erre mesélhet egy. Kérdezhetek valamit? Igen. Holnap bemegy hozzá egy nagyon szép, nagyon csinos, férjezett, fantasztikus helyes titkárné, és azt mondja, hogy önnel szeretnék dolgozni. Jó. Igen. Elmegy mellette és rávágsz a seggére. Igen. Nem szól Ré semmit. Régen rávágtam, mert lehet. Volt pillanat? Most már nem. Semmit nem szól. Igen. Másnap még csinosabb ruha van rajta. Megint rávágsz a seggére. Igen. Nem szól. Negyedik nap a konyhába fogod dugni. Igen. Ergo, ha nem szólnak az emberek semmiért. Akkor a karácsony, nem, én nem a, tudom, hogy a főváros polgármester nem is érdekel, azt tudom, nem, nem érdekel. érdekel. Ha felemelik 25 ezerre, vagy 43-ra, mi a különbség? Azon kívül, hogy itt most egy jó cigi az mellett... Arány, az aránytalanság most... létezik. Ki szól érte? Mondok az aránytalanságra egy olyan... Ki szól érte? Érted a kérdésemet? Miért nem 46? Mert jó szívű. Én akartam szólni. És? Már nem raggódj jó, jó, jó, jó. Én ezt értem, hogy te akartál, de hát most. Jó, ne az ego. Láttad, milyen az ego? Fantasztikus dolog. A, a magyaroknak most egy olyan tiszteltek kivételnek, már ebből is majd lesz biztos komment, egy annyira téves nemzeti öntudatuk van, hogy a nemzeti öntudatot kivetítik mindenre. Mm. És hát bemész a boltba, és azt mondom, a, a eladó hölgynek, fölvehetem egy pillanatot. Egy fél óra múlva vissza tudsz hívni, fél óra. És uh -huh. uh -huh. azt mondom, hogy elnézést ne haragudjon, Rusztit szeretnék vásárolni, nem találok. Erre csípőre vágja a kezét, és azt mondta, hogy talán jó napot kívánok. Nosza. Megfordultam, kijöttem, nem kell a ruszli, nem érdekel. Senki nem boldog, én nem láttam még boldog utcaseprőt, de nem láttam boldog bankos se, nem láttam boldog pincérnőt se, Boldog láttam boldog szakácsot. Párizsban láttam boldog Rómában voltunk, pont a sárlóurra, a, a gazdájával ezek szerint, ott is biztos valami vatikáni titkos megbeszélésen. Vatikáni fiskoszlók. Igen, igen, igen, igen, igen. Ebből is lehet még egy vádírat. Igen és fülig a szája a szakácsnak, és jött ki, hogy próbáljatok meg ezt a Aha. csülköt, mit tudom én mit. És mondjuk neki, hogy mondom neki, te mi a fasztó vagy, ilyen boldog, te marha. Igen. Az olyan meg nagyon jó szakács vagyok, és ezt most alkottam. Be vagy szívva, mondom, te hülye. Tehát nekünk ez már ilyen gyanús, uh -huh. hogy jókedved, ne egy jót a városba. Akkor elkezdődik, hogy be vagy szívva, sok pénzt húztál, megint becsaptál valakit, Úristen a szemét, kiröhögi az emberek. De akkor azt állítod, hogy lelkileg tönkrementünk a történelem során? Én nem azt mondom, hogy lelkileg tönkrementünk a történelem során. Nekem volt olyan karácsonyom, hogy a fiamon, az édesanyján, meg anyámon kívül csak a bőr és beteg gondozó küldött kellemes karácsonyi üdvözletet. Tényleg volt ilyen? Bocsább, Valami bőr. Bőr. Rövid videó volt. Ezt meg ki fogjuk pörgetni. Okay. Miért? Csinálnak egy nagy anyagot és sok kicsit. És oda az ilyenekből ki ezek a hát kis. Figyelj, Igen. hát ez, ez, ez egy tényleg egy fantasztikus dolog volt a bőr is. Nem üvettek gondozó küldte Igen. azt, hogy Robert. Úgyhogy nem üvettek még mielőtt. Igen. Igen. Ezekkel aki... ki. Nem tudom, Aha. hogy hívják. Ezekkel akartam Igen. leszeretni. De ők legalább küldtek, karácsony. nem is Látod, mindig van vigasztalás. Azok a vállalkozók, akik egy nap börtön nélkül, tisztességesen, rettentő szakértői munkával összeállított, teljesen újraalkotott, dokumentumokkal, amik megállják a helyüket, ami tisztességes, ami kivajjavítva, stb. stb. és élnek, és keresik a pénzt, és hál' Istennek mindent megúsztak, azok nem küldtek. Mert én ott egy szemét vagyok, meg lehúztam őket, meg etc., etc. Mert Amit ő így élte meg. A börtönbe tudtál valamit tanulni, vagy volt valami haszna? Vagy csak a szenvedés maga? A lovári nyelven kívül sok mindent nem, nem viccelek. De megtanultál? Dehogy? A, ja, a jó, jó, elhiszem, uh, Hány nyelven beszélsz? Hat. Na, azért nem volt a szobaság azt gondolni, hogy megtanultad a lovárit. Uh, a börtönben Mi sajnos... Mi hat? Bocs, csak hogy a nézők tudják. Beszélek szerbül, olaszul, spanyolul, németül, oroszul, Beszélem a szárdi nyelvet, ami nem dialektus, hanem <gül> <Te a> szardiniainak <gül> egy náló nyelvet. lettél. Vannak nyelvek, ami nem tudok egy szót megtanulni. Uh -huh. Tehát franciául nem tudok három szót uh -huh. megtanulni. De ezek De. viszont beragadtuk az ögyadba. Ezek, ezek igen. Visszatérve a beszélgetésnek a, a folytatására... Mir, miről beszél? Mir, az utolsó mondat volt, mert az volt? Börtön. Börtön. A börtönben tanultál le valamit. A körülményekhez képest rendkívül emberiek voltak az őrök. Igen, jó volt a vélemény a dolog. Nekem nagyon. Jó, nem voltam még Nekem ember. nagyon. Uh -huh. Korrektek uh, lehetőségekhez képest emberik. Uh -huh. Sajnos azt kell én tudom azért a rács melyik oldalán vagyok, de azt kell mondjam, hogy uh, rettentő haragszom a kirendelt ügyvédekre. Uh -huh. Nincs pénzük nagyon soknak a rabok közül. Kirendelt ügyvédje van, és nem találkozik vele, és nem bíszi ki, holott Pitjáner ügyekből ki uh -huh. kellene vinniük, foglalkozni kéne az ügye. Nem az én dolgom, az állam fizeti, tehát még azt se lehet mondani, ez nem hogy... olyan, mint az amerikai rendszer, ahol hát ez megtiszteltetés, ha valaki egy ügyvéd ingyen elvállalja valakinek nálunk, ez a tehetségtelenek, Pályá, jó nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem le, de de kabletta, tehát, ennyi, kirendelik, majd nem és majd a nem nem nem és nem Holott az nem nem nem nem nem Ennyi. nem nem nem most bemész, van terved arra vonatkozól, hogy én... megyek be? Hát esetleg börtönben lehet, hát hogy... Nem tervezem, mert nem jó, tartom jó, magam bűnösnek. Tudom... Jó, jó, jó, Érde, Ha vissza hogy... kell menni a igen, folytatni. lesz uh -huh. terved a túlélésre vonatkozóan, vagy már nem érdekes eső. Mi a túlélés kérdése? Kijönni onnan anélkül, hogy valami nagyobb baj lenne. A börtönben azért van erőszak. Nem. Nem Ez nem, nem, tudom. Ez nem, nem tudom. egészen így van. Igen? Jó, jó, Az, a mondat, hogy nem egészen így van. Nem. Jó, Akkor ö, ugyanúgy hiszel az ártatlanságodban, mint a gyárfestemes, mert kecskeméten ülünk és úgy tudom, hogy itt van. Nekem nagyon jó barátom, tehát ö, nem vádolom semmivel. Az ártatlanság szubjektíven objektív. Bűncselekményt nem követtem el. Sem most, sem az előző ítéletekben. Arról is tudunk beszélni mindegyikről. Mert bűncselekményt nem követek el. Próbálom úgy élni az életemet. Azt gondolom, hogy a, ez egy tisztességes bírói eljárás, és, e, és teret fog kapni az a... Az Mik a mikor? Hát, euh, még egy-három év. Rengeteg hosszú, nem? Hát azért az sem normális dolog, hogy 10 hónap alatt 22 vádlottas, ország legfontosabb perének tartott korrupciós ügyet lezárják. Ugye? Az sem egy normális dolog, vádiratta, megítélésem szerint. A bírónő, a bírósági eljárásunk alatt kvázi a bírónő végzi el a nyomozati munkát. Abszolú. Abszolút. Jó. Abszolút. Mindig abszolút. akkor rölgök, amikor szar a helyzet. Abszolút. Abszolút. Tehát ő próbálja minden áron kideríteni az igazság. Azért az igazság. Holott meggyőződésem nagyjából az ügyész is így van ezzel. Nagyon korrekt volt, és felállt, és azt mondta, hogy számára a legfontosabb az, hogy kiderüljön az igazság. Hát azon vagyunk mi is, mert az, hogy István mit mond, meg Péter mit mond, meg azt mondtam a fiamnak, mint ahogy mondtam példaként, hogy beszakítom a fejet, ha még egyszer iszol, Azért meg kéne lenni annak is, hogy drága kisfiam, nehogy igyálj és vegyébe. Mit tudom én, valami budaságban. Akkor valamilyen szinten hiszel abba, hogy az igazság kiderül? Isteni igazságszolgáltatásban hiszek. Uh -huh. És hiszem azt, hogy a végére ez egy teljesen átlátható, tiszta, mindenki által megérthető ügy lesz. Fantastikus a hitted, és köszönöm, hogy beszélgettünk. Én köszönöm.